nem! Vissza fogom magam. Zokom venni. Én csak boldban járok, sajnos kocsmában van. Nem! nem. Kej fel, Most konkrétan mi a helyzet? Hm? Laci! Én akkor kaptam. De... Hogyadék hogy itt repülőt. Üljük itt. Berepülve. Miért nem szól a nyitószignál? Én a... valamit. Gyertekben nem hallom, amit mondtok az üvegablakon keresztül. Arra még én sem vagyok képes. Amen. Én nem hallok semmit. <haz> Nem felénél, el se kezdődött. Lehet, hogy adásban van, de ember nem hallja. Elhallja. Vagy lehet, hogy te hallod? Hát én téged hallok. Aha. Hát elhiszem, hogy megy, de milyen az a rádió, amit nem lehet hallani? Ismerünk ilyet, vagy én már ismertem ilyet? Hát még egyszer. Próbáljunk, meg még egyszer. Laci, ez egy olyan műsorról be lehet jönni, tehát nem, nem operálok. Majd ha operálok, akkor szólok. Nem kell suttagni. Csak a csúnyán beszéltek, akkor igen. Most felvetődött az, hogy Isten tisztelet lesz, de attól most eltekintünk átmenetileg. Jakub Csakseles, hangos könyvső. Kejfej Jancsi. Egy, két, ez, vaj, vaj, de, de, de, de, ez már volt. Utána halkolt el. Nem fél a sötétben. Hm? Vaj, vaj. Nem volt Nem tart az oroszlántól. Nem ijed meg az árnyékától. Nem. Visszafogom magam zsokon bennén? Én csak boltba járok, sajnos kocsmába van. nem. Nem. nem. Kejfel Jancsi. is is Mi a Jánossal. A hovas 87.6-on és az Viszene? interneten. Kinnódik internet? már is. Kérlódik. De most sincs semmi. Hol a zene? Ott, ja, Ott van. van de. <gül> Laci, de figyelj, Laci, azt kéne, hogy ez csak följön a zene. Minden nap kísérleti műsor. Minden nap utolsó, nősor. És azt el lehetne érni, hogy a kettő egyszerre legyen. Azt megvan csinálva, csak az, rossz rossz, behúzol akkor, akkor tegyük ebbe, te legyen harmadszor. Végülis az a magyar igazság. É, bár, bár. Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. De nem ijed meg az árnyékától? Nem. Nézd a fogom magad. Zokom benné? Én csak boltba járok, sajnos kockában van. Nem. nem. <tos> Kejfel Elég. Ij A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kérdő már itt? szóra sikerült. Jó reggelt, már a 2010 a saját hangomat, azt ezen veszem le? Igen, akkor ezen már halka vagyok. Ja. Ha minden igaz, akkor 2019. január 6-a van, 2020-ban tehát hallgattam a Retro Rádión Bitót Lászlót, az önmagában egy hihetetlen élmény egyébként a lányom társaságával rádiót hallgatni. Velem szemben jelenleg bocmarci, úgy sajnos azt nem fogom tudni elén, hogy minden reggel itt tűnjön, ez így van, nem? <laughs> szóval, hogy az egy, az egy hihetetlen élmény a lányommal rádiót hallgatni, ő ugyanis egyáltalán nem hallgat rádiót, csak akkor, ha velem van. Te számára az, hogy retro rádió, az csak azért van, mert hogy ott egyébként hallgathatja a Volt a robit. Figyeljük, melyik a te mikrofonod? Azt kettő. Kettő. talán, igen. Magnós blokk. Nem, csak azt mondta, nem még mindig van azt blok. Nem, ő azt mondta, hogy alapvetően úgy tudja beazonosítani a, a műsorvezetőket, hogy az ő általa fogalmazottak szerint ki mennyi baromságot beszélt de nem ismeri őket tehát nem tudja megmondani, hogy kit hall az, hogy én úgy hallom magamat, mint hogyha egy harangban lennék, az normális? ez normális, persze Igen? Uh -huh. tehát az eddigi hang, ahogy hallottam magam azt felejtsen Mi el, felejtsd, el? Ez, el. Az búvár Igen, ez az jó, új búvárharangom új módi, 2020 jó. 2020, oké okay. mégis az tök jó, hogy az ebben a 87.6-on a retro rádióról a retro azért a jelentősége mert az, az a azon a, a 99.5-ön szól, ahol mi megismerkedtünk ha nem, jól tudom, nem? rosszul tudod. A 995 a bestefem szól jelenleg. Ó. Oh. A retro, ott volt a retro is, de már nem ott van. Igen, bonyolult ez. Na, mindegy, visszatérve tehát, ő az alapján azonosítja be az embereket, hogy ki milyen baromsággal beszél, de nem tudja a nevüket. Ez én is így, És ő azt mondja, hogy alapvetően azért hallgatja ezeket a rádiókat, mert ott lehet hallgatni. Tehát például azt én soha nem gondoltam volna, sajnos a szám címét pontosan nem tudom, de hogy De john fog énekelni nekem az autóban. Az egy olyan döbbenetes érzés, ami, ami nehéz visszaadni. Sőt, kiderült, hogy a barátját is rávettem már arra, hogy hallgassanak együtt Delhusa Azt a betyárja. DJ Dominikot hallottuk, és a urat. Jó, DJ Dominic-kal vagyok, mert nem tudok alapvetően mit kezdeni, de a főszerkesztő ural ugye kell, hogy valamit kezdjék. tehát kell egy bizonyos idő, amíg bevallottam, hogy én Bétót Lászlót jó ismerem, sőt az egyik legjobb főnököm volt, hanem a legjobb főnököm eddig. De számára ez körülbelül olyan volt, mintha azt mondtam, hogy én ismerem Lenint. Mm -hmm. De ő se hogy ki a Bétót László. És azt tudja és a... ki a Lenin. Hát... E tekintetben van a kétségeim, hogy tudja. Azt tudom, hogy minden folyóra azt mondja, hogy ez a temsze <gül> földre az nem a <gül> <gül> Nagyon el lesz szúrva, hogy te nem fogsz itt tűnni. Mert ugye az a zavaromat, ami egyébként van, és amit az emberek nem hisznek el, hogy az emberek van zavarom. Meg hát ugye ez a egy gomb, meg ez a számítógép, amivel életemben először. Tehát értem, hogy most bekapcsolom a jakobcseket, akkor azt fog szólni. Aha. <gül> Ez el kell? Szerintem igen. Nekint, Nem ismerem én sem ám ezt. Jakubcsök promovége. Ah, igen. De most melyik legyen? Nyitó, köztes, promó vége Szerintem a nyitó. Nyitó. És akkor most ezt vagy, vagy egyszerre promo fog szólni. Meg a promovége, a promovége, De most egyszerre fog szólni minden? Nem, nem, nem. Csak húzni. Lenyomja? Lenyomja? Mit a... hozzat? El? Ja, a zenéd az véget fog érni, én attól tartok. Nem tehetős. Nehem. Várja oda. Úgy nem jó. Hát, a ide és segítesz. Ja. <gül> hát, Még, ugye, akkor közdjél meg vala egyetlen. Ebben, ebben a közepben az ember Isten tiszteletet, tehát, én, tehát ugye, többen azt gondolt, tehát például nekem valami papírt alá kellett írnom, hogy én egyébként mit kell, hogy betartsak és mit nem. Hát, ugye ugyanazokat a szabályokat kell betartani, mint bárhol máshol, de az Isten tisztelet az biztos, hogy nem, de a Jakub csak promó könyvmostra, Húzós. Húzós. Itt se töltünk sem. Ez egy nagy csalódás. Igen? Most mi a különbség? Ne, ne, ne, akkor adj annyit, nem mi a dolog. A szegélye úgy hm? Mi a kérdés? Majd megnyitom, köszönöm. A tagod járni. Jó, ebben a az a jövő nagyon sokáig tart. Igen. És, sem, és még mindig a régi. Jó, adok egy telefonszámot, amit felhívhatnak. Ez a 061-877-0877, hogy ez marad-e vagy sem, egyáltalán semmivel ne bízzanak, hogy úgy marad-e, ahogy most van, ez az egész országra áll egyébként, de próbálkozzunk meg, 061 877 -0877. ez automatikus voice működik? Aha, mi, hogy mi, mit értesz voice-overrel? Hát ami, amikor én beszélek, az lenyomja a hangot. Nem. Tehát nekem le kéne így húznom, így. Aha. Igen. Mm -hmm. Jó, ez nem tudom. Hát de most jó volt az arány. Jó, köszönöm Szóltam szépen volna. Jó, szóval, nagyon jó. Okay. 061 ide valaki csönget Így Haló. Ez ismerős. Ez ismerős. Ne, ne ezt tartsuk fönt, ez tartsuk fönt. innen kivessztük, így. Jó, 061 87 Ott is van tele vagyok kapással. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok! Egyes korszámmal a isván! Válljál egy pillanatra, a te hangodat megpróbálom fölhangosítani. Amúgy te tényleg olyan vagy, mint egy buvárharangban, tehát még vannak te kütajaklóságok, amiket változhatom. De figyelj, téged viszont egyáltalán nem lehet hallani. Mit, mit tegyünk azzal, hogy a telefon jobban szóljon? És azt mondja a fókusz, hogy én tényleg búvárharangban vagyok. Pedig állítom, állítom fókusra, hogy többen vagyunk itt, és többen tudják igazolni, hogy nem vagyok búvárharangban. Beszélje, oda, hogy... De legalábbis hogy... búvárharang kap, vagy így eszemben kutatikám számolt. Igen, ez, ez, ez könnyen lehetséges, de őt nem lehet felhangosítani a fókuszt. Dolgozom ki az ügyem. Ki, a... ki a bálya? Egy mit csinálj? Zabályál? Mondom ki a Nem hiszem, hogy ez célirányos lenne, és akinek például be van rekedve, az ezentúl nem telefonálhat be az egy fajta rekettség, rasszizmus talán mégsem lehetséges dolgoznak rajta erők, hogy konkrétan mit azt nem tudom, tehát kicsit olyan vagyok, mint egy szervízben, ahol dolgoznak, csak éppen nem engem operálnak, hanem a rádioműsoromat de megbízható erők vannak itt melyik a telefonok egyetben, egyet föl van tolva nézd, téged jobban föltorni nem lehet, te fönt vagy a Monteveres csúcsán e tekintetben és bármennyire hihetetlen bocmarci dolgozik azon, hogy téged hangosabban lehessen hallani. Ne, nem Jó, javul. Na, jó, betegyek még Igen, egyet. Igen, feltétlenül. Ház, Sokkal hangosabb nem lettél, mint voltál. Uh -huh. Mit tegyek? Nem, most javul. Na, hogyan? De beszél. Mert hát, olvast fel a háború és békét, az elég hosszú. E Egyrészt van nagyjából egy 40 másodperc készletetés az internetes adás és az élőadás között, amire azért kell figyeljél, mert ha valaki interneten hallgat, akkor mire betelefonál, az igazán már teljesen más téma lesz. Vagy amikor ha mondhat, hogy valaki telefonáljon, akkor lehet, hogy 40 másodperc vacsőnk csak a telefonhat az interneten hallgatja. Úgyhogy tovább is nagyon hallgat. Hogy... Nem tudok többet ebből csinálni. Akkor nézzünk egy másik telefont, majd akkor visszahívunk. Igen, kérünk egy másik telefont. És engem meg lehet szüntetni, hogy én ugyanakkor gerjegyek önmagammal? A telefont nyomkod ki. Nyomkod. A telefont a Itt. Jó. De még. Égem. Így jó. Jó, így jó. Csöng. Jó reggelt kívánok. Hát magas se magas... Jó reggelt kívánok. Most jön. Na, azt mondta, hogy nem kell kiabálnunk. Ne, ne, kiabálnunk, nem kell, de gerjedünk most. Hát csak az a kérdés, hogy aki bennünket hallgat, vagy én rosszul hallom önt, az mondjuk az ákszor tipikai esetet, de egy más hallgatója hallja önt. Igen, hát azt nem tudom. Az tényleg igaz, hogy önt, mintha a, a, egy ilyen jó. visszhangzó szobából beszélne, míg a Martinnak meg a hangja, tehát hogy lehet, egy helyet kéne cserélni. <hállt> az <azt nagyon> jó. <hállt> Annyi a titok, hogy a mikrofonba kell beszélni. 1-2, 1-2 1 Remélem, hogy beindul a műsor majd Hogy e, hogy beindul majd? Ez már a műsor Ez már a műsor, tudom, tudom Mindig ezt mondja De hogy majd amikor már, már mindenki tudja elvezni Nem csak az, aki betelefonál Ezt nem ígérhetem. Azt írta a Krista Jobb, mint ás a fókusz az nem tudom, mit jelentett Vannak itt egy, kettő. Figyelj, saját magamat akkor is úgy hallom, mint hogy egy buvárharamban lennék. Egy, kettő, három, Nem tudom, majd miért hallad úgy. Az lényeg, te, hogy én így hallom, de a hallgató is így hallja. Hát ö, beszélj egy kicsit. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc. Krisztán, mit jelent az, hogy jobban, mint as fókuszt? Ez mit jelent magyarul? Az, hogy különböző témákat próbáltam ma megjeleníteni, de azt én sejtettem, hogy ebből nem lesz semmi. De ennyire nem lesz semmi, és nem gondoltam volna. 0618770877. 0877 Közben egy zenével is próbálkozom. Oh, nagyon jó szól. Melyik az izéje? Berecki csaba azt írja, hogy na jó, ez rettenetes. Felhívom Berecki csabát, és megkérdezem tőle, hogy miért rettenetes. <gül> Megnyugtató. Csaba, nem lenne jobb, hogyha betelefonálnál? Most is próbálok először telefonálni. Ez is kicsit úgy szól egyébként, mint hogyha... Tehát nem úgy szól, mint hogy szerintem hallani a -e kéne a fülemnek ezt. I'm gonna Yeah, uh, az van, amit a, a fókusz, hogy tényleg van egy valami nagy eltérés a, a földi, meg az internet között, uh, nem lehet hallani a, a, a, a betelefonálót, uh, hát én nem tudom tényleg, szóval... 21. század, én nem tudom, csak arról állítottak ennek a rádiónak. De ez kísérleti műsor, hát nagyon jól tudod. Tehát azért... Figyelj, mindenki minden kiásni fog itt egy kutat, és beleújlik rögtön. Figyelj, 21. század, azt tudom, nem a kultúraidonosoknak, hogy ez, ez nem így megy 2020. januárjában. Tehát ezt az ember szobából csinálni rádió, és a rádió interneten az ennél jobb. Bolsa. Ez az ember tényleg. Bartalmas. Én elég rosszul hallak téged, én meg visszhangzom. Hát most, most jól hallok, én itt a telefonon, de hát akkor hogy látszik, hogy telefonálunk kell, és akkor... Iszonyatosan visszhangzol... Igen, uh, hát nekem, én, én is visszhangzom magamnak. Aha. Uh -huh. Na, szóval bosszantó azt hiszem, hogy ami nagy hirdúra elkezdődik ez az új koszak. De ezt könyörgöm, mert ez ennél több türelmet tanúsítsál, az Isten áldjon meg. Hát a, a, a 21. században? Komolyan? Hát most hát a 21. század, a türelem az nem, az nem század kérdésről. Hát de, egyre kevesebb. <laughs> Jó van, édesem. írja Júlia, hogy ez most reggel kicsit erőltetett, nem természetes, ez nem az önstílus, ez nem lehetett volna előre kicsit bepróbálni ezen érezni a zavart. Hajrá legyen önmaga üdvözlet. Ebben tökéletesen téved, tehát ami a, a kísérleti műsor jellegét illeti, azt teljesen jól érti, de hogy ne lennék saját magam, azt teljesen rosszul érzékeli. Az nyilvánvaló gond lenne, hogyha ez így lenne a tizedik műsornál is, de hogy ez egy ideig ilyen lesz, abban bízhat nyugodtan Ebben a rádióban még soha nem volt betelefonálós műsor. Ami pedig a technikai körülményeket illeti, itt most egy berepülő pilótának hallják a műsorát, és a berepülő pilótának a műsora az most ilyen. Fókusz, hogy a Bereckit nem lehetett hallani rendesen. Azt így, valaki, hogy ebben a rádióban minden van, csak éppen spirit, nem. Kedves igazán. Hallgatóimban meg lehet bízni. Hát, egy kicsit megpróbáltam kőzdeni itt a De az tényleg téged jobban lehet hallani, mint engem? Hát euh, <coughs> ez nem tudom, hogy minek köszönhető. Ez is tudom megmondani. Én saját magamat visszhangosan hallom. nem mert neked ott van egy ilyen tükör. Milyen tükör? Hát az ott. Te nem én téged nézlek. Az mindegy. A hang az arra terjed. Jó, akkor valaki mondja azt, hogy jó, köz. E, Akkor ezt is elfordítom. Csináld úgy. Hát, Igen. Mindenért letöröm. Ezt hogyan lehet Szerintem sehogy. Jó, jó. De mindjárt megpróbálom. De, várja. A sokat nem változott. Az irány az ugyanaz. Jó, aztán megy. Jó, tessék. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Te is azt hallod? Nem. Nem. Jó, azt azért megkérdezed jó hallgatóktól, hogy téged hallanak egy jobban, vagy engem. És azt mondod, hogy az a mikrofon az jó mikrofon. Ja. A legtöbb mikrofon vagy ízé fülhallgatócsere van. Egy, kettő, ugyanaz. De ennek nem is hallom az egyik felét. Ja, én is ezt akarom mondani. Hogy... Akkor maradjunk abban, hogy én azt mondom, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, és te is mondd el ugyanezt, és kérdezzük meg a hallgatóktól, hogy kit hallanak jobban. Hát most, most már én is hallom. Mit? Hát, hogy nem annyira az igazi. Most már hogy egy pillanat, mindjárt megköszönöm. Jó a reggelt! Jó reggel, türelem, türelem, türelem, türelem, türelem, türelem, Igen. Egyformán hallan. Egyformán hallan, és egyformán jól, vagy egyformán rosszul? Jól, ez teljesen. A bezterem, nem... a, a A többire nem tudok nyilatkozni, mert ugye. A egy hol... Zenejból... Én viszont őt nagyon rosszul hallom. Pedig teljesen belebeszél. Az lehetséges. Az ah. lehetséges. Jó, Ez el fog tartani egy ideig, ahogy én ezt látom. Sok sikert. Itt jó, köszönöm. köszönöm. Oké, okay. nagyon jó. Jó, ebben egyetlen nem szól a jó fülem. Hossz. Hossz. Tökéletesen bele kell beszélni? Aha. Ilyen fél centiről? Hát, hogy kell, mostanában most csinál, most az tök jó. Jó, egy-kettő. De továbbra is, legalábbis amit én saját magamból hallok, az búvárharang. A saját magad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Valamit javult? Javult, javult. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, ezt be lehet állítani, hogy láttam. 1, 2, 1, 2, 3. Jó, az a fajta testesség, hogy most ilyen szavakat használják, mintha valami borkóstalon lennének. Uh -huh ami egyébként korábban volt, az nincs. Aha. Tehát van egy ilyen, továbbra is, mintha egy templomban beszélnék, ha mert tehát az akustikája az egésznek az olyan, mintha nem akkor lenne a stúdió, mint az nem vagyunk. Nincs akusztikája? Nincs. De kéne legyen, nem? Hát kéne. Jó, hogy magának a szobának nincs akustikája. Aha. Hát ez nem tudok, mit mondani. Hiányzik ilyen tojás <gül> Hát az van, <gül> hogy, hogy igen. igen. Ez az egyszerű válaszom, hogy igen. Uh -huh. Az a helyzet, hogy egyszerre nem tudok úgy műsorzt vezetni, hogy közben halljam is azt, amit a hallgató hall. Tehát az, az, az nem megy. Én magam a saját magamat idegerül hallom. Ebben jobban fogom hallani magam. Ennyi. Egy, kettő. semmi van különbség. Ugyanaz. Az már kiderült, hogy saját magamat nem fülhallgató függvényében hallgatom, már hallom másféleket. Na, így, azt próbálj hogy ideülsz, na? No? Ja. csak <gül> még említem. Egy, kettő, és semmit nem hallok. Egy, kettő, három, de be kéne nyomni, nem? Egy, kettő, nem, ugyanazt hallom. Egy, kettő, három, Talál jobb, de itt viszont nem hallom a bal fülemet. Igen, az olyan. Hát elnézést kérdőle, hogy ezzel szórakoztatjuk önöket, vagy nem szórakoztatjuk. egy, kettő, három négy, öt, hat, hét egy még aztán csinálom de ez automatikusan besípol? persze, gerjed azt, oké, de korábban akkor gerjed hogyha hangosan hallgatta magam most az se kell, hogy hangosan hallgassa magam nem jó, még mielőtt megszólnának engem, amit nyugodtan megtehetnek. A civilben, amikor először műsort vezettem, épp úgy nem... Tehát ugye szóba került a pogány Gyurival az, hogy én előtte üljek be és tanuljak így különböző ilyen izéket nyomogatni. És mondtam, hogy hát az eddigi múltavalapján ennek semmi értelme nincs, vagy élesben, vagy se, hogy az akkor két és fél éve zöggenőmentes ebben alakult. Most így alakul, és érzem magam maradéktalanul jól, de nem tudok mit tenni. Be kell hangolnunk a szószoros értelmében magunkat. 061877 Most még rosszabb, mint amilyen eddig mikrofonom. Oké. Okay. Igen. Így egy fokkal jobb. Ez ennyire más? Nem, hát teljében... az van, hogy igen, akkor egyszerre szólunk, és akkor ebben is hallod vissza magad, és akkor lenne harangom. 061877, 0877, legyen mikrofon próba Nézzük azt, hogy önök mit hallanak, és hogyan. Végülis előbb-utóbb túl kell azon jutnom, hogy saját magad, hogy a hallom. Nula hat egy hét hogy a városnak mely részéről hívnak engem, és ott hogyan szól. Ezt is meg kell majd tanulnunk. Jó réges! Öregát kívánok! Dékés Van a válasz, és a az interneten hallottam az önök műsorát, és az a probléma, hogy már a hírek közben történt valami, akkor leesett a hangerő, egészen halkhatott. A korábbi mínusz három dettébelös kivezérlés lement mínusz tízre, és azóta ott van az internetes adás, nagyon-nagyon halk. Hogyha egy csatlakozót bedugtak, vagy kiúztak volna, és minden probléma adhat lett de Tehát már a hírek, közben ez nem történt ez a nagy hangerő különbség. Második szülőn, Tibi, Tibi, ti halljátok a hallgatót? De a hallgatót halljátok? Tehát halljátok azt, amit ő kifogásként mond? Gyere be, Tibi, gyere, gyere, nem kell egy adásban, csak gyere be. Azt kérdezem, hogy azt hallottad, amit a hallgató mondott, hogy a szignál útar. Nem előbb beszélgettem, de hallottam, hogy lehet valami. De nem azt is hallottad, hogy milyen kifogást mondott, Tehát, hogy, hogy leesett a, a, a, az internetes. Akkor... Ezt, ezt erről véletlenül én tudom, hogy mi volt. És az mi volt? Jó, köszönöm szépen. Két, két olyan, két olyan webrádió van, minden kettő van Deprez-Núyszter, és a korábbi mínusz 3 decibeles, vagy majdnem 0 dB, és túl sok azok visszamentek mínusz 10-re és elhalkult minden. Utána persze fél úrnak hangja lett ilyen polóban viszhangosabb, meg jobb, de a hangerő eleve valami kapcsolásnak köszönhetően sokkal nyengébb. Nagy valószínűséggel hallgatott ön már ebben a rádióban, mássőt nagy valószínűséggel alphetően csak másokat hallgatott, és nem engem. Az ő hangjuk az másféleképpen szólt. Mondom, az... mondom már is az összforszorítási alapot. Tehát a klub rádió szólt, és 659-kor átkapcsolt automatikusan a spiritre, és teljesen rendben volt a hangerőszint. De a most nem a szintről beszélek, hanem azt mondom, hogy maga a hangnak, a, a tehát maga a hangzás az ugyanaz, mint, amilyen, mint amilyet ön egyébként elvárna. Tehát az, hogy én hogyan hallom magam, az végül is lehetséges, hogy ez egy dolog, a másik sokkal pedig... Halkabb, sokkal halkabb, és az ön hangja visszhangosabb időnként. Uh -huh de sokkal halkabb, tehát eleve a, a rádiózást a jelszintje, az átlag jelszintje sokkal-sokkal halkabb jó, de most tesszük, egy másik persze percüle... 3... jó, most akkor nézzük mert... és között között ennyi a különbség. jó, ezt a nyelvet egyáltalán nem beszélem de a, a Marci beszélni, most Marci beszélte hogy téged másféleképpen hallja -e a hallgató én beszélek nagyon szívesen közben elmondom, hogy szerintem ezt a 9 decibeles különbséget, ezt én megszereltem nagyon nagy tisztelettel azt árulj el, hogy kettőnk közül melyikünket hallotta jobban Nagyon hallom, szólnak mind a ketten. De most én persze telefonon hallom, nem hallom, most lehakítottam a rádiót, hogy megérdítsünk össze. Marci, beszéljön? Igen, beszélek, és hogyha a telefont fölhangosítja. Hát az a fülemnél van, de ez a minőség azért nem hasonló tett össze, hogy a, ahogy a webrádióban szól nálam az egész rendszer. Tehát az valóban sokkal jobb minőséget nyújt, és a, a legfontosabb, hogy látom a kivetélés szintjén a depres műszeren, hogy... Nagyon-nagyon halk. Most visszakapcsolni a klubrádióra, az megy mínusz 3-0 dB-ig, önök pedig mínusz 10 db vannak. Elmesélek egy érdekességet, a klubrádiót is én csináltam. Hát akkor, akkor ő tudja hogy, tudja, hogy miről van szó, de most. most igen. igen. A civilis sokkal hangosabban szólt. Tehát a kivezésnek a szintje lényegesen nagyobb. Ezek, ezek egészen nagy különbségek a, a mínusz 10 dB és a mínusz 3 dB. Nem ugyanaz, vagy a nulla 10 dB. Igen, igen. Úgy. Én értem, Tehát köszönjük rendesen, szépen. Rendesen ki volt vezérelve a Kirít FM műsorra, kírek Azóta nem jó. Jó, ja, köszönjük szépen. Kérem. Kérem a fordítást. Lehet adásunk, kívül. Jó. jó.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 jelentkeznek azoknak az elhárítása az a szakemberek részéről a különböző gombokkal, amelyeket én nem tudok kezelni, elintézhető, de az elmúlt percekben eh, olyan strukturális problémákkal ismerkedtem meg, amelyek, mint kiderült, nem gombok használatámulnak. Ugye jelen pillanatban azon dolgozom, hogy pénteken legyen még tévéműsor felvételem, és hogy abban a biztos hitben jöjjek vissza a ide, hogy érdemes rádió csinálni. És nem arról van szó, hogy benne milyen szándék van és milyen mondani valónk van a világnak, mert odáig ma el se jutottam. Auba meg eljutottam, az menne publikus ennél nagyobb mértékben. Független attól, hogy aki engem követett az elmúlt időben, mondjuk a rádió GOO-tól, az pontosan tudja, hogy én miről beszélek pedig valaki ennél még jobban ért, hát az nem más, mint a velem szemben ülő Bosz <Sessz> Úgyhogy megértési problémák nincsenek. Az a kérdés, hogy ezeknek a az izéknek, csak hogy ne legyen szóismétlés az elhárítására milyen Akarat és eszközök állnak rendelkezésre, amelyekkel itt az elmúlt percekben szembesültem. Összeszedem magam rá, és aztán a hírek után próbálok önökkel szót váltani. Egy pisztoly lőes tartó Csak hajtok előre, hogy jözzön a jobb Arról vagyok híres, hogy föl nem adom Csak futok az a minden akadályt átugrok Pedálok, a bukok, mindenki me, de húzok Belőz a cél egyenesben a majnok tessék -e, monitast a Végszer Négyszer-egyszáz nálam a bot Gyorsan szedem a lábaimat Látom a célt, de nincs még véget a versennek, És nem vesz észre az előttem futó, Tempóváltás, mint egy UFO És nem tehetek más, csak go, -go. Soha ne add fel a motó. Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem ijed meg az árnyékától. Nem. Mi fogom Én csak boldva járok, sajnos kocsmában van. Nem. Keifer Jancsi. Elég. Mi a Jánossal? A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit már itt? mert ez borzalom. Összefoglalom azt, amit az első 76 percről tudni kell, vagy érdemes. Soha nem fordult velem olyan elő, hogy én, amióta jöttem olyan rádióból hosszabban Beletanultam volna annak a rádiónak az életébe, ahol működtem, hanem leültem, és elkezdtem is ott csinálni, nem aztán vagy jó volt, vagy kevésbé volt jó. Ugyanakkor mindegyik esetben volt egy betanulási periódus. A betanulási periódusban az ember megismerkedett a mindenkori hangmérnökével hozzátéve, hogy ez egy uri luxus, hiszen ma már nagyon sokan, vagy talán mindenhol már hagmérnök nélkül dolgoznak, mert hogy maga a műsorkészítő mindenhez ért. Én magam nem tartozom ezek közé, és hogy a jövőben ez hogy alakul, ezt nem tudom önöknek megmondani, mert ez olyan tájgyi ismeretekre kell relatív rövid idő alatt szert tenni, amire vagy képes vagyok, vagy sem. Ez a dolog egyik fel. Egyébként ebben jelleg nincs hiány, mert Hárma vagy négyen is figyelik azt itt helyben, hogy én mit szeretnék, és mindenki nagyon készséges. Aztán vannak különböző technikai feltételek, amelyek egy rádióműsor készítéséhez szükségesek, itt ketté kell bontani. A feltételrendszert az egyik az, ami eddig, eddig alapvetően foglalkoztatott az az, hogy ennek a rádiónak a frekvenciája 87.6, az egy olyan frekvencia, amely mindegyik rádió, ahol én voltam korábban, tehát ilyen volt a Q, ilyen volt a civil, Budapest határainál nagyjából elhalkultak. A 87.6 frekvencia az nem ilyen. Budapesten belül is van, ahol jobban szól, van, ahol rosszabbul szól, van, ahol kiválóan szól, és van, ahol egyáltalán nem szól. Itt jött elő az internetes rádiózásnak a kérdésköre, és itt volt az, és erről én még részletesebben szerettem volna szólni, de erre ma biztos, hogy nem fog sor kerülni, hogy végül is én miért váltam el a civil rádiótól, amely hát az így egyet a világá mindent megtett annak érdekében, hogy én ott jól érezem magam, egyáltalán befogadtak, és közben én, ha valaki ott idegentest volt, hát én ott abszolút idegentest voltam, de remélhetőleg nem idegentestként távoztam. Egyetlen egy oka volt annak, hogy nem tartottam velük, az pedig az volt, hogy ennek a földi sugárzásai része vonzóbbnak tűnt, illetőleg hát reálisan fogalmazva vonzóbbnak tűnik. Az, hogy maga az első műsor, az a technikai feltételei tekintve, mit tud, vagy mit tudott az elmúlt időben produkálni, az részint számúra is meglepetés, és egy sor olyan elemet tartalmaz, amit Uh, amivel itt kellett szembesülnöm, tehát most hosszan magyarázkodhatnék az ügyben, hogy én ezt ettől megóvhattam volna önöket, nem óvhattam volna meg önöket. Uh, a kísérleti misor utolsó adás az nem arra vonatkozik, hogy ettől megóvom önöket, hanem arra vonatkozik, hogy az ember ebből minél kevesebbet próbál átadni önöknek, amiben én egyébként egy meglehetősen fegyelmezetlen valaki vagyok, mert azon kevesek közé tartozom, aki eddig megengedte magának azt a luxust, hogy azokat a körülményeket, amelyek a munkáját befolyásolták egy tízes skálán jobban, mint ötös ötös alatt nem, de ötös ös fölött arról beszámoltak még akkor is, hogy ez a mindenkori rádió számára nem volt minden szempontból kedvező, és ezt egyetlen egy okból engedtem meg magamnak, azért azt gondoltam, hogy én vagyok egy olyan műsorkészítő, aki a műsora alapján megengedheti magának azt a luxust, hogy ezt szóvá tegyek, és arra, hogyha tényleg olyan elemeket jelenítettem meg a múltban, amelyek el lehet változtatni, és amelyek a műsor élvezhetőségét javítják, tehát nem arról volt szó, hogy az én kényelmi szempontjaim hogy alakulnak. Az, hogy a mai műsor eddig így alakult, az az első tíz percben nekem is vicces volt, aztán ahogy telt múlt az időjére kevésbé volt vicces, a műsor végén vissza fogunk vonulni néhányan, és alapvetően azok, akik értenek hozzá, fogják mondani, hogy azok a problémák, amelyek eddig jelentkeztek, azok hogyan háríthatóak el, a szónak abban az értelmében, ahogy az ember műsort vezet, ma már műsort nem fog vezetni, mert van nála millió papír, amelyek alapján különböző témákról beszélgettem volna önökkel a hátralevő részben, ami azért nem kevés, miközben ajánlom a 061 877 telefonszámot, tehát 061 Arra kérem önöket, hogy kizárólag olyan mértékben beszéljünk a vételi viszonyokról, amilyen mértékben muszáj. Eh, hozzá ami engem érdekel, az természetesen foglalkoztat. Ilyen magas internetes hallgatottságon még a büdös életben nem volt. Tehát eh, a Kúban, a, a civilben is mérték az internetes hallgatottságot, ez kentetbe veri az összeset. Eh, de kíváncsi vagyok a Budapesten belüli viszonyokra, meg hát kíváncsi vagyok önökre, hiszen 2020-ban még soha büdös életben nem beszélgettünk, január 6-án 8 óra 12 perckor pedig végképpen nem. Úgyhogy most hirtelen abba hagyom a beszédet, az sem biztos, hogy zenét rakok be, arra kérem önöket, hogy hívják a 061 telefonszámot, vagy más Osztásban 0618770877-et, és aztán nem agódom amiatt, hogy miről fogunk beszélgetni, valamit találunk, majd beszélt témát. Ha némi feszültséget éreznek a hangomban, az kizárólag a berepülő pilótának az a feszültsége, amelyik feszültség arról szól, hogy senkire nem szeretne rázuhanni, épségbe szeretné letenni a repülőgépet, szeretne másnap is szállni vele, és ő is szeretné épségbe maradni. Ez így, ez a három egyszer. Hívhatnak a saját telefonszámomon is, de jobb lenne, hogyha a 061 877 0877 telefonszámon hívnának. I got it. és interneten, telefonon keresztül hallgatom Önöket, és tökéletesen szól az internet, és a hang is teljesen eltűnt, a bevezető zene is szignál, tökéletesen lejött, és a zenék is tökéletesen lejönnek. Rádió nem tudom hallgatni, mert nincs vétel. Köszönöm. Rádió nem tudom hallgatni, mert nincs vétel második kerület. Második kerület hol? Rózadob, Erdőti és utca. Ez mekkora problémát jelent önnek? Hát az a helyzet, hogy én mindig interneten hallgatom előzőleg is, és soha nem hallgattam rádión, mert nekem sokkal kényelmesebb az internet. Jó, én tudom, hogy a jövő zenéje az, hogy egyáltalán nem szükségeltetik, hogy az ember szóljon uh, frekvencián. Uh, e tekintetben még a saját, az internetel szemben idegenkedésemet nem kell legyőzni, de azt, hogy van rádiózás, uh, ami csak interneten működik, azt még meg kéne tanulnom, és azt hiszem, hogy az még egy tízes skálán tízesre nem létezik. És ön egyébként közben milyen életmódot folytat? Tehát, hogy milyen körülmények között hallgatja a rádiót? Reggel a készülődés közben, és nem tudom De ez egy internet el. rádió? A, telefonom, a telefonomot kapcsolom be, és a telefonom jön minden további nélkül. De a telefonját a fülében tartja, vagy kihangosítja? Vagy hogyan? Kihangosítva, kihangosítva. És azzal közlekedik? Hát a lakáson belül, ki más minden van téve, és hallom mindenhonnan. Én például Ritka Szaharul hallom Ön, de ez most arról volt, én hogy... Én a... tökéletesen hallom Végülis az a fontos, de a Marci, te is hallott, hogy én nem hallom jól. Mm -hmm. um, és ez korábban is így volt a civil idején. Mindig így volt. Mindig, mindig interneten hallgattam önt. Nem, a rádió valahogy annyira kis óska rádión van, hogy azzal nem... Rám. És ennek a telefonnak olyan jó aki hangosítója hogy... Uh... Igen, hát ez egy, tudom én, egy ilyen Apple telefon, és minden további nélkül maximumra van téve, és hallom mindenfele. És ahogy közlekedik a lakásban, úgy közle. mert ez segében hát, vagy kezében? a fürdőszobába, és a vizet, akkor beviszem a fürdőszobába a telefon, mert akkor ott jobb a mellett jobban hallom, ha ott a telefon, is. Jó, az nehéz, de nem tudom, hogy ön el tudja képzelni, hogy egy műsorkészítő számára ez egészen fantasztikus, hogy egy hallgató mit megmentesz azért, hogy egy rádió hallgasson, de um, hát én még egy kis rádiót sem biztos, hogy hordoznék magammal, mint hogy ön viszi ezt a telefon magával, de, de ez így teljesen jó. Még annyit áruljanál, hogy ön egyébként hány éves és milyen foglalkozást tűz. 65 és orvos vagyok, és babányugdíjas. És mióta? és mióta megyek önnel ide oda? Hát sok éve. A, a, hol, a, ott a 11. kerület, de az volt a kávéháza utca, a rádió uh -huh. Egyszer találkoztunk ott, az egy kicsit balul sült el az a találkozásunk. Ja, ne ne, ne fosszom meg mi, mi történt? Nem, mi, mi, mi mindegy, mindegy, és majd ez most inkább nem nyilvánosan. És az, az, az miattam nem volt szalon képes nem, maga miatt rendkívül szalonképes volt, én voltam egy kicsit visszahúzódó. De milyen körülmények között találkoztunk? Ö, akkor önöknek a, a rádiokúrnál a költözéshez szükségük lett volna egy összegre, és én bizalmatlan voltam az ön társával. Én, és akkor voltam, hogy inkább visszalépek. Bármit ugye a tulajdonosson. Hát a, nem tudom, ki volt az a másik úr, azt hiszem a tulajdonos és akkor ez valahogy nekem egy kicsit, kicsit, én nem tudom, valami a rossz érzésem támadt, és akkor azt mondtam, hogy inkább ezt a össze álltunk, álltunk ott a közösségi térben? Nem, beszélgettünk egy szobában, egy, egy tárgyaló És hanyasban beszélgettünk? Hármasban. Ön, meg az az úr, aki a főnök... Ő testesebb a, úr volt? Egy test. Hát arra nem emlékszem, mert ezekeres út emlékszem, a, a tulajdonos, aki, azt hiszem a tulajdonos volt, a, a, azt hiszem a tulajdonos, és én nekem az valahogy akkor egy kicsit bizalmatlanná vált a lépvől, és akkor... És hány szeményi összeget ajánlott? Uh, hat 0 ez emlékszik arra, a költözéshez. Viccel velem. Egyrészt, aki itt velem szemben, ő végezte magát a költöztetést. Nem, Oda a... költöztek a Szabadsághegyre akkor. Tessék? A Szabadsághegyre költöztek föl. Nem a Szabadsághegyre, hanem a sashegyre, de ebből a szempontból közömbös. Nem, ott a, ott a, ott a, a, a... Ja, voltam még ott is, ott is elvittek oda engem, hogy megnézzem, hogy hogy alakul ott a rádiónak a kialakítása. Ott nagyon szép, ott a fogaskerekű. Az a utca volt. Igen, nekem magamnak minden a szabadság. Igen, az a schwab igen. Vagy schwab igen, igen, igen, igen. De azt kérdezem öntől, ez, ez tulajdonképpen már kell feljön, Csi, hogy az el tudja képzelni, hogy én osztott képmezőben látom a múltat. Látom azt, amit ön mond, és próbálom társítani mellé a saját emlékeimet, és egyelőre sokkal jobban látom az ön emlékezetét, mint a sajátomat. De nem a tekintetben, hogy ön hogyan néz ki, hanem magát az eseményt, amit leír, ami egyébként teljesen ismerős, és, és, és a múltat ismerve e, egészen biztos, hogy így volt, de, de próbálom valahogy a megfelelő filmet odarakni, hogy, hogy hirtelen e, láttassam magamnak úgy, hogy ezt akkor én éltem meg. Tulajdonképpen arról beszélek, hogy ismeri azt a jelenséget, amikor önnek felelevenítenek valamit a múltból, amire nem emlékszik, hogy volt, de a másik annyira jobban írja le, mint ahogy ön emlékszik, hogy ön zavarba jön Ilyen attól, hogy vajon az ön emlékezete az miért nem működik olyan képszerűen, mint Ilyen amilyen képszerűen a másik leírja e a dolgot. Ezt ismeri? Igen, már szokott velem előfordulni. És nem zavarja? de nagyon zavar. És mennyiben, foga és mennyiben kíváncsi arra, ez már független a rádiótól, hogyha egy sor dologban egy ilyen filmet kapna az életéről, amivel önnek is rendelkeznie kéne, de valamiért mégse tudja őket előhívni? Ezt nem értettem pontosan a kérdést. Hát az, hogy az, hogy azt a filmet, amit ön most levetített, azt most én nem de. tudom a saját filmtáramból levetíteni. Ah. És fordítva is előfordulhat, hogy nekem lennének emlékeim örről, vagy lehet, hogy valakinek de. van, de önnek ez nincs meg, hogy ön ez mennyire foglalkoztatja, hogy ezekkel a filmekkel más rendelkezik, ön pedig nem, nem és ez nem egyszerűen az emlékezetről szól. Nem különösebben, mert annyit tudok beszélni, hogy addig beszélnék, míg bekattanam önnek is. Amit, amiről beszél. Ebben ne legyen egészen biztos, de nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált. 061 877 0877 Itt vagyunk, megérkeztünk egyébként. Csak le kell győzni az embernek azt az idegenkedését, ami egyébként van. is sem. Úgy beszélgetek önökkel, mintha egy telefonba beszélnék, tehát a rádiót nem érzékelem, de most egy mikrofonban előttem is, nem a telefonom. 061 0877 hol milyen körülmények között hallgatják azt, amit egyébként általában Kejféjancsinak szoktunk hívni. A csönd annak szól, hogy nem itt van egy ilyen lámpa, ami korábban nem volt, és ez most nem világít. Most magam felé fordítom, és ha világítani fog, akkor hallanak majd egy hallgatót is. Hogy technikai le megteszed, hogy azt mégis visszakapcsolod, hogy ezt sem csö csöredjek meg? Mit tegyek? Most. Azt, azt Így. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Rági vagyok, Rákos Fugertről. És ön milyen körülmények között hallgatja? Hát az elműséjön, lehet, hogy ki fog nevetni. Figyelj, a mai nap után inkább magamat nevetem mint. De, de kicsit büszke vagyok magam, hogy egy pár órát eltornázgattam vele, mert hát az, tavaly, amikor befejezte a Csülibe a műsort, akkor beszéltünk egyszer, aztán kíváncsi voltam, hogy sikerül -e megoldanom ezt a problémát. Mondjuk én elektroműszerész vagyok, és elég sok kis rádióm, meg egyéb ilyen. Vannak hát Egyedül egy nagyon -nagy alacsony frekvencia, kis rádiókon be se jön. Egy ilyen hip-hop-on digitálisan, de kevés volt a jel. Na most én vannak itt van nekem az ilyen régi szerelés, ilyen antennak ilyesmi. Keresem egy kérdést, hogy van egy kérdés. De nincs kérdés, nincs Érdeklődő hallgatom. Na, egy ilyen trégi ő, tévének a teleszkop antennáját behoztam ide a szobába, akkor ilyen két méteres véc, dróttal összekötve, és hát itt mindegy bogot fiziálkártam, hogy ha, ezt én hajtottam, orrahajtottam, visszintesen, gölegesen, félig kinyitva v -alakba. Most olyan, hogy szerintem, 80%-ban, amit nem hittem volna, ő, tudom hallgatni, érthető a műsor. nem arra hogy mi az, hogy 80%-ban? A, mondjuk a 100 a volt a civil, ahhoz képest. Tehát olyan még a többi rádió szól. Jó, de most nem arról van, hogy a szövegnek a 80%-át hallja, hanem hogy a minősége. Minő minősége. Tehát a telefonokat hallom. De nem arról van, az, hogy én neki kell találni a néhány ő, mondatot, mert az teljesen nem van. Ez évezett tudom uh -huh. hallgatni. Most még az van, hogy ezt a. A ezt megszüntetem, és ők föl lesz kötve a, egy madraban a csillára, meg a fügöntartórat az antenna, és így fog működni. És hát az Azt mondta, a hogy egy igazi rádióamatőr. Én, én, én csak azt tudom önnek mondani, hogy ezzel kapcsolatosan van egy emlékem, de azt már egyszer megosztottam a civil rádióban, és az alapvető érdemse az ennyi volt, a klubrádiót hallgatta valaki Balaton Almádiban, és a műsorvezetőt nem is foglalkoztatta más bolgár polgári gyögyetőjez, hogy mégis hogyan lehetséges, hiszen Balaton Almádiban már nem szól a klubrádió, és akkor arról beszélt a hallgató, hogy, hogy fölmászott a tetőre, ott valami villámhárítóra rákapcsolt egy ZXper 4-es készüléket, amiről a Marci tudja, hogy micsoda én nem. A ZXper 4-re rákötött még egy nem tudom micsodát, Előjét. ő, ő Előjét. maga lógott a, a Szeren, és akkor így bejött neki. Tulajdonképpen maga nem teljesen... Hát az, a az, az, hogy, az, hogy, teljesen... az hogy, hogy a falak ne árnyékolják le, azt úgy próbáltam, de hát azért, hogy inkább a hidegbe úgy macaránsan meg a rajtunk keresztül behozni, mert nem akartam ki Ablakot megért, de itt lehet, hogy ez működni fog. Néze, alapvetően az ember az hatja meg, hogy ön egyébként erre képes. Tehát a, miközben ugye, e, maga a rádiózás ma már eljutott oda, hogy talán ilyen ponyoló dolgokat nem kéne tenni, hogy valaki egy rádió műsor kedvén, ennyi dolgot megtesz. Most nem mondom, hogy ezért már érdemes volt élni, mert nem szeretnék túl nagy dolgokat mondani. mindjárt az első nap, valamint fel kell tartani a másodikra is. De azért minden szív. Eset... Szintén hogy szeretem az éneket, Most mondom, hát az atmám, hogy elég Jó, hát most hát csak az a kérdés, köszönöm szépen, hogy telefonáljál, hogy aki nem elektroműszerész, és nincs ennyi, nem, nem, nem tud v-alakba meghajolni, hogy abban mi lesz, hogy róla ne mondjunk le. 061-877-0877 Éjj, Istenem! Éj, Közben jönnek vissza az emlékeim a múltból, Azokat is valahogy vissza kell szorítani. Jó reggelt! Jó reggelt! Most mit csináltam rosszul, Marci? Nem láttam. Egy, kettő, 3. Ha ezt csöng, akkor melyiket kell megnyomni? Ezt vagy ezt? Hát az az egyes szerintem. Vagy nem az az telefon kettes, azt írja. Hát, Na, akkor nézzük, hogy ki fog legközelebb a horogra akadni. 061-877 0877 0877 0877 0877 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, német Sándor vagyok. Nálam a 15. kerületbe. Nem jön be sajnos, csak interneten keresztül. És pedig 15. itt az M3-as, mert szabásra mutott a, Cabán a Palánk Hát szomorú vagyok, mert egész végig próbál, pedig rendes tornyom, 5.1-es, ez egyes rendes rádium nem jön. És mennyiben más interneten keresztül hallgatni, mint egyébként? Hát nagyon furcsa először, én, én most lehalkítottam az internetet, mert a számítógépen hallgatom, de beállítottam az összes tablett, a feleségem tabletján, a telefonon is lehet hallani mindent, de a számítógépen furcsa, egy kicsit maga olyan mérőjön, jön, mintha pincéből beszélne. Én állítottam a hangzáson minden, de akkor is, szóval nem az a, ami a Schlager, rá, vagy Schlager jár, a, a, a rádión hallgattuk, mert az olyan rádió volt. Ez egy kicsit furcsa, de de, de legalább de le jön, ahogy szoktam. De mondom én furcsám, hogy palotán, pedig nem vagyunk messze a központon, 15-dik Nem ezem, múli, köszönöm szépen. Jó reggelt! Jó reggelt! J Jó reggelt! Kívánok! Na most bejött! Az el előbb többször próbálkoztam, nagyszergek rá vagyok, többször próbálkoztam mobilon hívni, és nem sikerült mindig a hangposta jött be. És hogy én a 16. kerületbe e, lakom, és de nem, nem de tudom de hallgatni. Igen, ott, ott szól. Uh -huh. Igen. Köszönöm szépen. Ugye ez önmagában egy olyan dolog, ami ugye ö, ö, ahányszor elszerződtem valóban, én mindig hallgattam a rádiót, ö, közben közlekedtem, de úgy még sohasem hallgattam a rádiót, mint ahogy ezt, hogy az ember nézte, hogy hogyan szól a városon belül. És hát ugye nyilvánvaló, hogy amikor az ember aztán elkezd rádió készíteni, akkor ezeken túl kell, hogy lépjen, mert, mert ugye ezek olyan körülmények, amelyek adottak, adottságok, és amikor az ember már interjút készít, és rádiózik a sok klasszikus értelmében, mint hogyha ez nem az lenne, akkor ezzel nem foglalkozhat, miközben őszintén sajnál, hogy a vételi viszonyok így alakulnak, de ez nem a rádió múlik, ma ezek a lehetőségek vannak. Jó reggelt! Jó reggelt, Angyja János vagyok. és harmadik kerületben hallgatom egy 16 éves Opel Combo furgomba gyári rádium. Ott szól? Uh, itt a harmadik kerületben tűrhető, de én egész éjszaka sok felé járok. Tehát uh, itt viszonylag egész tűrhetően szól. Én még beállítottam ezt a ünnepek előtt, megkerestem ezt a frekvenciát. Viszonylag amerre járok, tehát Pestnek szinte nem minden részén majdnem, majdnem élvezhető szinten tudom hallgatni a kerületek 80%-ában. Van, ahol írtózatosan recseg, szinte semmit nem lehet hallgatni, de a legnagyobb részén tudom fogni, de ez egy gyári rádió márkáját se tudom, amit bele van rakva a furgon. És mire használja a furgont? <haz> <haz> Tuvarozok vele éjszaka, uh, a médiá, hát úgynevezett írott sajtó médiába dolgozok már közel 30 élet. Hát igen. még Hír, Hírlapot szállítok vele, uh, 60-ban Budapestren, Fóton, tehát, tehát hírlapszállítást végzek vele éjszakánként. Tehát csinálja? A hírlappal 92 óta foglalkozom már. Mert előttől, most egy hirtelen hirtel egyet ugrottam, és hirtelen a honpola jutott az eszembe, hogy, hogy ugye milyen aggodalom van, vagy volt a nyomtatott sajtóban is a tekintetben, hogy az ön foglalkozására nem lesz szükség, hiszen nem lesz nyomtatott sajtó, és aztán a nyomtatott sajtó nem szűnt meg, legfeljebb nagyon visszavonult. Mindfő Ez most ennek a rádiónak a vételi viszonyairól szól, valamint az internetről, mint ahogy ugye az internet is átveszi a helyét vagy átvette egy részét, de nem vette át teljesen az analogiákat keresem, és vagy találom, vagy nem találom, de érti, amit mondok? Igen, értem. Tehát körülbelül ilyen 7-8 éve rohamosan csökken a nyomdás. És hogy a vettem. nyomdából viszi a hova? Nem, én a ország, tehát én a, tudom, a, hol nyomtatják a nyomdát is tudom, de én a Idézőjelben a magyar lapterjesztőnek vagyok egy alvállalkozója közel, most már 15 éve, de előtte a postán Tudj, de hova megy a lapokért? Is. A lapokat a, a táblás utcából szállítom ki, a országos lapterjesztőtől szállítom ki, így ezt vállalkozásba csinálom. Soha a, van egy terítő... Van egy terítőjáratom 60 postára, oda postákot viszek, uh -huh. mikor azzal végzek, akkor van, van egy másik terítőjáratom, ami, ami megyek egyszer érdre, onnant megint át, megyek a város másik végébe, foltot érintve, bevásárlóközpontokat érintve, és vissza, vissza a táblás 32-be a 9 -ben. És mindenféle újságot is? Így van. Tehát uh, színeset is viszünk, és napilapot is. Azt ez, te... úgy kell érteni, hogy ez úgynevezett árus, árus lapok, és bevásárlóközpontok élelmiszer élelmiszerboltok, aki uh -huh. éppen rendelt. Uh, és miért van még fönt? Hát mert azért vagyok fönt, végeztem, de van egy másik vállalkozás, amit azokban csomagozunk, és most megyek be az embereimhez a csomagos depóba szétnézni, hogy mi műse. Ne, akkor azt árulja hogy magának egy napja, az hogy alakul? Hú, az Jó, maradjunk a mai regé napnál. Regényes, Jó, igen. A... Tehát elindulok, elindulok otthonról 23 óra után, körülbelül 12-re nagyjából be kell, hogy érjek a táblás, 32-ben. Uh -huh, tehát éjfélre. Igen, igen, szó szerint ott... ott ránézek a, a embereimre, a napilapot budapesti és Pest megyére uh -huh. az embereim felelik ki vállalkozásba, tehát az is az én neveben fut elméletileg uh -huh. elindít, tehát megkapjuk a nyomdából a napilapokat, elindul a napilap kiosztása rendben elindult, a postákot osszák legelőször én a Úgynevezett van két postai járatunk, egy nagyobb országos logisztikai azt mondta Buda őse, oda elindul egy nagyobb autónk, én megyek 60-ba egy, egy másik járattal, odnap visszaérek durván ilyen 3 óra, 4 magasságába, és van öt magasságába intolok ki a másik járatomba, ami már ilyen árus helyeket okay, és most hol van? Nem helyileg, hanem Olyan? hogy... Igen. Most jelen pillanatban a harmadik kerületbe vagyok. És uh, mit csinál? Most érkeztem be a csomagos depomba, mert itt napközben csomag, egy másik uh, részlege, másik brigádum, az csomagozik. És mennyi ideig maradott, és aztán csomag, onnan csomag, hova megy? Most itt, mivel már feladtam előző napig, most történetesen a pénteki utánvétet, amit az csomagosok beszednek pénzt, azt reggel már feladom a bankba, mert elméletileg 12-ig felkövadom az előző napi e, utánlétes eszeget, most ezt nem részletezném, hogy mit akart. Igen. Igen? Okay. És akkor most bejöttem ide a csomagos depóba, megnézem, hogy minden rendben elindítottak-e a fiúk, és akkor haza, hazaindulok, történetesen pilis váról lakom, ott azt hogy igen? És akkor történik? Átlagosan ilyen tízkor érek haza. Tehát ö, elindulok otthonról 23 órakor, és valamikor délelőtt tíz. És, és családja ehhez történt. az életmódhoz van? Igen, van. És Há ők is hasonló életmódot egész. folytatnak, vagy őket nem látja sohasem, csak amikor szabadságon vannak? Nem, nem, azért látom, mert viszonylag. Hogy mondjam, az viszont keveset alszom, tehát a délután, délutánok azzal telnek, hogy a gyermekeimet viszont jobbra-balra. Tehát ilyen tanfolyam, olyan tanfolyam, ilyen plusz óra. Magyar nagyjából én 52 vagyok, 68-as. Uh -huh. Ezt nem lehet mondani, hogy nem strapabíró. Azért, hát hát ő... amit elmesélt, az alapján azért kellőképpen nyűve van. Igen, igen, de hát mind valahogy, nem tudom, mindig így zajlott az életem. tehát mondom, 30 éve hírlappal foglalkozom, én Nógrád megyéből származok, tehát 2004-ben jöttem fel, de ott is, is hírlappal foglalkoztam. Ott mit csináltam? Ott is hírlappal foglalkoztam, úgynevezett, először a postán kezdtem, postán kezdtem klasszikusan, mint. Illap kézbesítő, tehát uh -huh. előfizetés napokat, uh -huh. Én is voltam Téttata, ilyen egyetemistakorban. És akkor utána, még napközben jött a Remi Raktár. Mentem tovább nappal nyolc dolgozni, dolgozni, úgynevezett hát gondolom, akkor nem kell mondani, tudja, hogy mit jelent, hogy Remi Tendo. Mentem nyolc órában, és hány ember ember kell dolgozni. Most jelen pillanatban két kis cégem van, tokkal van ilyen 35 körül van. Hát ez nem pétel. kevés. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én köszönöm, hogy meghallgatod, minden jót. Nem, önnek le. köszönöm. Nekem van pár hozzátartozó, szerintem ők se tudnak engem elviselni, de hogy 35 embernek. Neked hány embered? Múltkor kérdeztem, nem a te embereid? Hát nem. Nem. Nem egészen az én embereim. De öten, hatan dolgozunk együtt. Én azt jól érzem, hogy itt nincs meleg. De ideg sincs. Jó, akkor csak iszkodok. 061-877-0877 Kezdve megnézem, telefonom, hogy nagyon sok üzenet érkezett. 061-877-0877 Azt írják, hogy a szemlőhegy utcában jól hallható jó reggelt. Jó reggelt. Interneten, ha késéssel is, de egész szerencsétlenkedés, teljesen tökéletesen élvezhető, legalábbis számúra sok sikert. Millenáris városliget autorádió végig hallható. Ez örömhír. Interneten most már jól hallani engem, búra nélkül, és a hallgatót is ezt írja a fókusz. Dolgoznak az erők. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok üdvözlő fiatal a Akilvágy. Itt a második kérletből sokkal jobb, mint valaha új hangmérnöke is van, mert tökéletes lett a rádió hallgathatóság. Marci. <gül> Jaj. Nem. De dolgozom az ügyön. Na, szóval, hogy sok sok, sok minden átállítottam itt. Elég, van, mi változott mérdésen... 7 óra óta? Minden? Hát, nem tudom, egyszerűen sokkal jobb. Jó, oké. Szerettem volna kérdezni öntől még, hogy a Sirágyi Jánossal való diskurzus az a sértődése fejezőzött be, hogy letette, vagy pedig nem. Aztán beszéltünk, előkerült. Nem, nem sértődött meg. Nem? Köszönöm. Minden. Én is köszönöm szépen. 061877 0877 Én elfáradtam, mintha csináltam volna valamit. Mit mondtam rosszul? Szemlő egy utca. Én rosszul mondtam valamit? Én nem figyeltem. Kedves Sugári rosszul mondtam, ezek szerint valamit. Még, még mindig van a haranglában, amit mondasz. Egy, kettő, három, hát nem tudom, érted önmagamat korábban másféleképpen hallottam, de lehet, hogy mostantól kezdve így kell hallanom magam, nem tudom. Ezt. Szóval a válaszod igen. Igen, még igen. 061-877-0877. Jó reggelt. Jó Jó reggelt. Jó reggelt, jaj, hát mióta hívom, tagányi vagyok, csak köszönni akarok, csak interneten tudom hallgatni, és várom, hogy legyen műsor minden nap. Igen, én, én, én, én is ezt várom, köszönöm szépen. A hallgatóz továbbra is úgy szól, mint Cinci Gérke. Hát melyik, mikor? Hogyan? Melyik, mikor, hagyan, igen, jó. Ja. 061877 0877 tehát, hogy teljesen ki fogom iktatni a zenét a műsorból, meg ezeket a gombokat, és ha önök telefonálnak, lesz műsorra, meg nem telefonálnak, akkor hallgatni fogunk. Ez egy új... Tehát végülis annyi minden lehetséges, nem? Tehát hol van az előírva? Ma van Kerté Zsuzsa születésnapja, erről értesít a telefonon, boldog születésnapot Kerté Zsuzsa. Nekem kiszáradt a szám, ami részint azért van, mert biztos keveset itt a részről, mert nagy valószínűséggel az izgalom miatt. 0618770877 877 0877, alakul a hangom. Jó reggelt! Jó reggelt! Ő hova lett? Akkor még egyszer legyen szíves. Én nagyon meg vagyok hatódva attól, hogy önök függetle attól, hogy milyenek voltak az első pillanatok, itt vannak. a szóval ezzel a mindennap kísérleti műsor mindennap utolsó adásról az ember végül is úgy tűnik, hogy az élete végéig elszórakozhat. Nassandja. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt, Könözsük Isztene vagyok. Én Németországból hallgatom és interneten. És, és megjavultak a hangvételi viszonyok, mindenkit rendesen lehet hallani. Bosz Marci nagyon büszka. A Veszmény vonaton felfelé, az interneten végig jó volt az adás, most már a hangok is tökéletesek. Hát, figyeljenek. A lehetséges, hogy nem rám van itt szükség, hanem a marcira. De attól még, amit előtte mondtál, az még áll, nem? Te jó, rendben volt. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Zuglóból beszélek a Mexikai út környékéről. Halló? Figyelek. Uh... Figyel ez olyan borzasztó, hogy nem... Külön figyelek arra, hogy ne azt mondjam, hogy itt vagyok. Szóval, hogy a jó édes anyját a Szilágyinak, hogy kitalálta ezt a halló, itt vagyok, tehát ennél tökéletesebbet nem lehet kitalálni, Nem. Hiszen, hogyha ön azt mondja, hogy halló, akkor én erre azt mondom, hogy itt vagyok, és ez ugye a Szilágyi Jánosnak a műsor címe, és én mindent elkövetek annak érdekében, hogy ne egyfolytában az ő műsor címét ismételgessem. Érti, amit mondok, ugye? Igen. Jó. Na, de... de a lényeg, hogy miért okay. hívtam. Jó, rejt, bocsánat. hallgatom, mind a két adon tudom hallgatni az FM-en, tehát zugló tüzemérdikelt FM-en, és az internetesen. Mind a kettőn a hangerő megjavult, úgy fény 8 környékén. Tehát úgy volt, hogy az első telefonal mondta, hogy hírek után lement felére sem, ha lehetett hallani a hangerőbe. Most a, tehát internetes rádióval nincs gond, hangerővel nincs gond. A FML kapcsolatban meg nem úgy jön be, nem a minőségben, mint ahogy a civil rádió beült. Hát azon egy hamar nem lehet változtatni ahhoz másik szóval, Csak egy tanácsot szeretnék adni. Igen. Egy, egy nagyon jó minőségű, távol-keleti internetes kis hordozható táskarádión hallgatom, és most azt kell csinálni a táskarádióval, kiúzni a 1 méteres antennáját, és 360 fok környékén el kell kezdeni mozgatni. És egy bizonyos ponton, mondjuk észak nyugat felé, ott lehet hallgatni az efemet. De akkor ezt most nem nekünk adta tanácsként, hanem másnak. Így van, jó, így van. Hát persze, mert mit foglalkoznak? Mit <gül> Te kellgetni mi is tudunk. Eben az a jó, hogy hosszan elmondtam ezt a szilágyi féle történetet, például az érdeklődés iránt a tízes skálán egyes volt. Mm. Ah, Köszönjük. Köszönöm a hangerő. fény volt, közönyek. Ön internet. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Párpéj Sánd én karcagmerő, berekhődőről interneten hallgatom, és reggel 7 óta óriási változások vannak, most már teljesen jól hallható minden. Hát figyelj, én azt hiszem, hogy a Marcit másra is meg kérni. ilyen csodákra képes az én életemben. Van még egy-két dolog, ami nem működött jól az elmúlt időben, hogy ezt így meg lehet javítani. Jelő úr, a zenék lejártása, hogy ne tegyen le a szenzációs. Az, az rendben van, a csak nincs annyi karom, mint amennyire jelenleg, meg, meg nincs annyi szemem, mint amennyire szükség van. Tehát, az uh... A Marci, Marci, Marci, Igen, Marci, ő még nem így volt. dolgozik, tudja? Tehát még, oh. a... Már így is nincs felmerültek különböző dolgok, amiket meg kéne rendelni, még őt is ki kéne fizetni, akkor meg szerintem hát. már. De okay. jó, rendben van, de a tanácsokat köszönjük szépen, végül is tanácsot elfogadunk, vagy elfogadok. Jaj, jaj. Jaj, jaj! Én nagyon meg vagyok hatod vagy ennyien itt vannak. Jó reggelt! Halló, jó reggelt Igen. Éppen most jöttem át a Pettőfőhídon. Egyébként internetről hallgatom, mobiltelefonon, kerékpározom éppen, és egy ilyen bluetooth De Ön nem normális, Persze. hogy ilyen időben kerékpározik? Én esélyem évek óta, így járok Tehát Évek óta nem normális, igen. Igen. Még annál is fő évtizedek óta. Igen? Szóval lényeg, amit akarok mondani, hogy egyébként fehérvári vagyok, és a vonaton szoktam dig hallgatni ott a vonaton, és utána a kerékpárral ideig a műpáig hallgatom. Mi, a műpárnál a... konkrétan mi történik? ott átveszi az igazgatás, őnek hát kárt Csaba. Ne. Igen. Nem, nem, én egy, egy. nemzetközi cégnek vagyok egy informatikai vezetője is. Itt van, amikor mellett az irodánk, csak így szoktam mondani. És meg, hol van a, a kerékpár, hogy ezt viszi a vonaton? Igen, igen, ezt vinni szoktam. Most otthon is, Fehérváron is hallgatom őket internetről. Ilyen asszoli rádióval hasonló élmény, mint a, a hagyományos analóg rádiók. Csak hát ugye ez mégis jobb minőségű, de kis egyszerű asszoli rádió. Ugyanúgy szól, wifi-ről tölti le a streamet, és azt hallgatom. Ez, ez a szokás évek óta ez a szokásos felállás ez a Na Most, egy dolgot ha megenged néha van a háttérben egy egérkartogás az, az egy kicsit zavaró olyan mintha beszélget valakivel is közben nyomna az egy kicsit zavaró olyan mintha nem figyelne. Holnapán nem leszek itt megint. Az nem én vagyok, az a marciak, ez mondta, hogy holnapán nem lesz itt, ami nekem őszintebb, de én nem nyomogatok semmit. Én csinálom. én Én úgy képzelem, hogy nem jövök semmi ilyesmit. Otthon felejtettem a nyolkét. Én csak olyan katonanélküli egygelet is lehetne, hogy takarítok. Én otthon felejtettem, de megígérem, hogy holnaptól olyat hozok. Ennyit szerettem volna mondani. Ez jó a műsor továbbra is, éve futalmazott, 2013-ban. És ön egyébként. Égész életében ingázni fog? Nem tud, hát azt azért nehéz lenne most előre kijelenteni, Egy biztos, hogy beálltam egy egyensúlyra. Ez nekem egy napi mozgásigény is egyébként. De várjál tehát, egy pillanat, én most Székesvérvárról beszélek, tehát azért ön például... Elhiszem, de én azt kérdezem öntől, hogy ön például mennyi idő ez, két óra? Nem, hát Székesvérvár van, a vasútállomástól egy 200 méterrel akkor inkább 100 érten. Oké, de mennyi a vasút? E az 38 perc. 38 perc. perc, és vannak opciók, van lassabb, ennyi gyorsabb. Mi csinál ön, az ott a 38 perc alatt. Önt hallgatom. <gül> Imálom, de visszafelé nem. nem. De, visszafelé. visszafelé nem önt, hanem akkor a megfelelő másik beszélő csatornát. Én beszélő csatornákat nagyon szeretem, és vannak külföldiek is, meg hazaiak. szoktam, néványan a klubrádiót is hallgatom éppen ugyanúgy. Hát Korsüt Rádiót régebben, de most már, most már nagyon leálltam. Az, az már nem jó. De a másik kérdőncöm az Eper Rádió, hagyd mondjak egy jótot, hogy az estő, első Pestsi Egyetemi Rádió, ők egyetemi előadásokat közötítenek. Hely, van nekik hagyományos FM sugárzásuk is való a muzeum kör után, de az ellenésző 97 MHz-en, hanem inkább az interneten is kiváló, nagyon jó egyetemi előadások mennek rajta. Nagyon szeretem hallgatni. Milyen jellegűek? Mindenféle. A társadalomtudománytól, a természettudományokon keresztül, a vallástól, mindenféle. Az eltének nek az előadásai elsősorban, de van csillagászat, van ö, űrkutatás, ö, mindenféle egyetem. Az EFEL Rádió nagyon, nagyon ajánlom mindenkinek figyelmével. Szerintem éves? egy világszám egyébként. Én próbáltam hasonló külföldi találni, de még nem találtam. Ez egy abszolút világszám szerintem. Ön hány éves? 55 lesztek mindjárt. Boldog születésnapot. 061-877-0877. Jó reggelt. Jó reggelt. À, Marga Géza. Boldog új évet először is. Én interneten, és telefonon hallgatlak, autóban vezetés közben. Időnként bekapcsolom az autorádiót is. De, nem de kíváncsi éve. vagy, hogy éppen szól -e, vagy sem. Igen, de általában nem szól, vagy úgy reclek, hogy azt gondoltam, hogy erről leszeszek. A Budor sem persze egyáltalán nem szól, nekem három rádion van otthon egyiken, sem sikerült behangolni. Még Egy ott szó. A városban megütt ott, ahol szól, van, ahol nem szól. Így aztán így telefonon nem egészen jó. Milyen volt a de koncert? Ö, nekem megható is felemelő. Mesélj, ah, Én azt gondolom, hogy amit ott a Rózsi véghez Uh, az, az, az nagyon nagyon. de mit vízlékhez? hát uh, ahonnan ő elindult most ebben az évben és ahogy felállt a színpadra és ahogy ezt végigcsináltál tehát hogy Jó te, volt. te mint szakmabeli többé kevésbé látod hogy ebben mennyi munka van betenetesen sok munka volt benne betenetesen sok emberi tartás és egyébként ami, nem sok tart énekelt ki volt ezt találva hogy a vendégek többet énekeltek mint ők sőt azt hiszem hogy formálisan többet is énekeltek de amit énekelt, azt az pontosan énekelte, ahogy ő szokta. Egy hamis hangen nagyon volt, és azért ezt fel kell mondani, és ez most egy kicsit ilyen szarkasztikus lesz, hogy, hogy évek óta most volt először, hogy normális felkonfokat tudott mondani, hogy magánál volt. Azt állód el nekem, hogy az Magyarország specifikus-e, vagy inkább rám jellemző, hogy a Demién koncertről két dolog marad meg. Én nem voltam ott sajnos, Budapesten sem voltam. Az egyik az, hogy akik ott voltak, azok elragadtatva számolnak be róla, másfelől pedig ott van az a bizonyos fotó a miniszterelnökkel, és annak az összes negatív kommentje. Ez mennyire evidenséhez az ember fejében így párhuzamosan így áll össze? Hát én sem nem tudtam megállni, hogy aki ilyen fotót kirakott és hozzáfűzött negatívumot a negatívumat annak nem válaszolja. Először is hát ugye azt azért kiderül az én megnyilvánulásomban, hogy nem vagyok annyira kormánypárti. Ettől független azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan magyar zenész van, aki mellé odállna a miniszterelnök, akkor azt mondom, hogy húzzál nem. Ez egy dolog. Az, hogy Orbán Viktornak joga szerintem elvenni egy koncertre, és, és... Szóval, akinek csak ennyi maradt meg a koncertből, azt nagyon sajnálom. Főleg egyébként olyanok posztoltak jellemzően erről, akik nem voltak ott. Talán azért, mint hogy én úgy kezdtem a Rózsapistivel a Hoxzenai munkásságomat, hogy, hogy mit szerveztük az első Demén koncertet. Az első Magyarországi Aréna koncert volt, Magyarországi Aréna koncert, azóta nagyon sok Demén koncert volt, és, és azért mindig le akarok a Rózsi előtt és most azért ez látszott, hogy volt egy katasztrofaturizmus, turizmus, mert évek óta nem mentek ilyen jól a jegyek, hogy én tudom, viszont, viszont aki meg ott volt... Jó, a turizmus az annak szól, hogy még egyszer is hát, ha meghal. Igen, igen, ez, ez jól láthatóan így volt, viszont aki oda ment, az nem ezt kapta, hanem egy nagyon remek koncertet kapott, szerintem, és tényleg, szóval, hogy, hogy látszott a közönségen, hogy, hogy valami olyan szeretettel, meg volt hatódva a látszott. Te le volt? Dugik, de, de, de én még külföldi koncernával nem nagyon láttam ilyen tertházas arénát. Pedig hát láttam egy párat. Ölök, hogy párat. Rövidebb volt, mint szokott egy picit. Nagyon nehéz volt neki ott állni, de, de látszott, hogy nagyon küld, és a hangok azok nagyon rendben voltak szokás szerint. És azért végül, én csak azt, azt bánom, hogy akik posztolnak mindenféleket, hogy egy dologgal nem foglalkoznak magával a koncerten és az ami ott elhangzott. Én is örülök, hogy hívtál, másrészt örülök annak, amit mondtál. Szia, Géza. 061877 0877. Most akkor hogyan legyek én a hírekkel, Marci? Fakalmas. Tuljam föl. Szintén az a zené elé fog. Nem. Nem, most nem. Na, nagyon jó, akkor hagyd úgy. Jó. Aztán majd valami lesz. <gül> ott ott ilyen Marcel Marszoként valamit mutattak nekünk, de ez most nincs benyomva. Most be van nyolva. Micsoda? Mindjárt. Jó reggelt! Jó reggelt, boldog új évet! És Önnek azt is! Hívom, hogy mondjam, hogy az én szokásos reggeli utalmon a 11. kerületől a 16. kerületik helyenként tökéletes helyenként, meg annyira lecsek, hogy, hogy, hogy csak úgy, úgy véletlenségből lehet megérteni, hogy ki mit mond. És ezt hogy a hidalját? Hát, hát tovább megyek másik utcában, ahol aztán megint jobb. Érszem. És bízom abban, hogy a következő utcában majd megint még jobb lesz. És ne arra ugyanez, az... ezért még nem tettem ki a, a korhatáros jelzőt, hogy ez 14 éven nem való műsor, de, de ez nem kurva idegesítő? De Na, de szó és mondom, ez mi? csak a műsorom miatt teszi magát ezentúl, túl, tehát emiatt nem megy át a klubrádióra vagy bármire, ami egyébként x is szól, és Y-utcában is szól. Igen, nem megyek át másodóra. Hát nézd, én komolyan mondom, tényleg, ezért, én egy elviselhetetlen bali vagyok, de egy maga ilyesmit megtesz ezért a műsorért, életlen, tehát oda és <gül> vissza vagyok, de tényleg. De nem, Jó, ez hát akár hiszi, voló. akár nem, azért ez egy olyan csoda, Amivel, amivel azért nehéz együtt élni, de mindegy, szokom. Köszönöm szépen. Én is. További sok sikert. Önnek is. Ja, hát ha valaki ezt érti, a Marci azt mondjuk, mondjuk. a Marcin kívül azért kevés olyan ember van, aki annyi mindent megért. Tehát a, a, a viszontagságok. Ez egy jó szó? Mm. Viszontagságok. Az volt. Az volt, igen. Jó reggelt! Jó, jó reggelt! Várj, hogy... megpróbálok egyszerre vagyok. két emberrel is beszélni. Várj egy pillanatot. Halló! Türelem, Igen, Most önök hallják -e egymást? Igen, a rádióban hallom, vagy... de hát nagyon rossz minőséggel tudom itt fogni. De most azt az kérdezem 16. önöktől, hogy önök most, ha egyszerre önök egymással beszélnek, a két telefonáló, önök mennyire értik egymást? Hiszen még erre sor került a műsoron belül. Én... Hát nem tudom, most én hallottam előbb egy nevetést, tehát az, az, annyit hallottam összesen, más nem a rádióba, vagy a telefonba. Na, halló. halló. Halló. Halló. Önök nem hallják egymást? Én halló. nem, én, most a, én csak én akkor most a fiala urat hallottam senki mást. És egy nagy csönd van közben. Jó, és... hát akkor ezt, ezt is Hogy... meg kell oldani. Ezt is meg kell oldani. Te érted a... De ha de hallják egymást, akkor ez mi nem... Mert se próbálták. Jó, akkor maradjunk abban, hogy most hírek lesznek, és akkor hírek után próbáljuk egy hogy két hallgató telefonáljon, és azok beszélgessenek, ők beszélgessenek egymással, mert ez ennek a műsorjának szerves része. Most elvileg a hírek, azok mikor meg? 8 óra -80, itt most valamikor valaminek meg kéne szólalnia, nem? Vagy rosszabb kérdezed? Vagy kézzel kell elindítani, vagy mi a helyzet? Egyben valaki távirányít engem. Te turva. Köztes, négy gospel. Csönd, csönd, csönd. Csönd, csönd, csönd. És 11.54 múlva lesz valami? Nem hiszem. Ja, de, Vagy ne? Hát nem tudom. Jó, most izgatottan várjuk, hogy lesz lesz -e valami. Autópályot. Autópálya. Autópálya lesz-e. Esik. Robotbíró. Mit tegyünk? Most mit, minden jól van, mert most valaminek kezdődnie kell. Most gép dolgozik? Megfogtad. Megfogtad? Megfogtad jól, oké. Okay, most mit csinálja? Majd a végén. Minek a végén? Kilenckorin csírek? Akkor De most megfogtad. Akkor nyomj egy nekztet a bal. Nekztet. Hm? nem most. Ha nem, mikor? A kilenckorzok bejövődni. Kilenckor? Még van. figyelem. Hát még igen. Ne felejtsék, kilenc óra után két ember kell, hogy telefonáljon, hogy egymással tudnak-e beszélgetni, ez házi feladat. Körülbelül három perc volt. Tényleg jobban szólok, már nem vagyok annyira búvárra rongolni. Most nyomjak. Uh -huh. okay. Egy, tud... két, hármény. Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. De sárikának hiába beszélsz. Nem ijed meg az árnyékától? Nem! fogom magam zsokon bennénk? Én csak boltba járok, sajnos kocmában van. nem. Nem! Elég. Mijal a járossal A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit már Kilódgatok, kilódgatok. Na, akkor két hallgató kell, egymában. Jó reggelt! Jó reggelt! Ó, vagyok, László. Kis türelem, egy másik hallgatót is várok. 061877 1877 0877 Kis türelem, mit kérünk? Hahó, hahó hallgató. 06-1877-0877. Van még egy hallgató, aki képes volna engem fölhívni? Önnek meg a türelmét kérem. ha emberek! Te fogsz fölhívni? Milyen szám? 0187700877. Valaki megelőzi a Boczmarcit, vagy a Boczmarcit, vagy a fog beszélgetni a hallgató? Két hallgató, így is. Úgy is. Na jó. Te vagy az? Én. Jó. Ja. Vaj, ne Mondjad. Hello, Oké, okay. hello. jó. E, akkor az a kérdés, hogy önök most, én, én most kimegyek az adásból, az a kérdés, hogy önök hallják -e egymást? Halló. Halló. Én hallom a kedves telefon. Akkor én is hallom, mert rápszoló vagyok. Ne sérsek. Üdvözlöm, át, <laughs> én Márton, én vagyok. Üdvözlöm én is. Mi a véleménye erről a 7 órától szóló adásról, kioldásszenvedése? Túl lett kérdezni, Marci. Bocsánat. Tessék? Mi volt a kérdés? Nem figyeltem, mert közben megjött a kollégám. Hallo? Hallo? Mi a véleménye erről a ma először megjelent stúdióból a adásról? Szerintem kínvoldás szenvedés az egész. Hát minden kezdet nehéz. Ez a véleményem. Halló? Azt mondta Bocmarci, halló, lerakta? Hát most önnélkül fogunk tovább szenvedni? Éntem. Tehát a hallgató, at, at, nem, at, nem, a, at, nem a másik raktanán. Ne ragadjon, ha szenved, akkor szenvedje hosszabban már. É, Nincs itt. Nem azon a másikon. Hello. Jó reggelt, Én Jó. jól hallom önöket a rádiót is. És ez, ami a nagy különbség, most ezt próbálom ki, hogy teljesen egy időben van a telefon az adással. Én nem úgy, mint a másikon volt, hogy ott le voltunk maradva, vagy fél percet. Zuglóval hallgatom, abba játszom, a helyzet, hogy a helyzethez jobban kapcsolom, vagy ki. Ha a rosszabb az adás, akkor bekapcsolom, segít rajta. Nem tudom, az autó áramköre. Ha elkezd zúgni, kikapcsolom is, akkor lesz jó. De szerintem ez nem ma... is kell rádióm is, ön egyedül el van ebből az egészen, bekapcsolja, kikapcsolja, bemelegszik, tök jó. Nem, nem tartom úgy egyébként az előző telefonára, mondott, hogy, hogy kiimlódás ember is, hát próbálkoznak, hát én ezt nem így gondolom, hogy ő. De egyedül szerintem ő neki akkor is ez lett volna a véleménye, ha minden tökéletes lett volna. Hát akkor ő ez a hozzáállása, nem hát tudom, nem, nem tetszik a hozzáállása. Ő én szereti, hogyha én, ha a kínlódás van. Neki az a normális. A, egyébként azt jól hallja ön is önmagára, hogy egész más, én nem tudom, nem találkoztam önnel életben, de tényleg Nagy olyan <gül> biztos ő benne. Igen. Ő tisztában hangja, tehát az egészon letisztult, tisztult érdekes. Én nem hallottam fél nyolc mert nem utána ültem a kocsiba, az egész letisztultam. Én, én is ezt meg fogom tenni egyébként, a marcit ezt igénybe fogom venni tartósan, tehát felkerek teljesen zavarosan, akkor felhívom a marcit, és addig beszélgetek vele, amíg ki nem tisztulok. Ez régebben előfordult, sz -sz szegény el is hagyott engem. Igaz, hogy nem alapvető miattam ment el, de az engem se túlságosan jól. Jó reggelt! Jó reggelt, én foglalkozom, hallgatom. Teljesen jó. És honnan, hova megy? szónok, nincs debbeszen között. Viszont, ha sokáig kicsörök, akkor át átmegy hangpostára. Ja, az egy másik dolog, az, a, a, arról én tehetek, hogy nem, nem vagyok elég gyors. Viszont, teljesen igen? jó, tehát nincs ezzel gond. Némely hallgat, akinek nem tetszik, majd kapcsolja be másnak. Tehát nincs ezzel semmi baj. És mit csinál szólnak ön, és, és mit csinál Debrecenben? Én Lőkösházáról jövök. Igen. És megyek Debrecenbe dolgozni. És mit csinál? Mi a munkája? Szochmunkás egy egyesületnél. És egyébként évek óta hallgatom, tehát Pesten is hallgattam, rádióváltásokkor is hallgatom folyamatosan, Régen, Jó, minden, minden, át, minden váltás nehéz, tehát azért független attól, hogy ez mennyire kirlódás, mennyire nem. Egyrészt ugye én szeretnék hossza megemlékezni, még majd nem feltétlenül ma a civil rádióról, tehát azért az ember egyfelől gyászol, tehát azért ez nem, nem, nem, nem örömömben jöttem onnan el, és ezek az átmenetek egyik helyről a másikra, ezek nem örömünnepek az én életemben. Én azt gondolom, hogy ez egy más adó, más lehetőségek, de interneten is hallgatható, és a civil rádiónak pedig köszönet a befogadásért. Abszolút, teljes mértékben. Nagyon és szépen e köszönöm, hogy hívott. Ön is volt, és kitartás. Igen, ez, ez önökre is vonatkozik. Azt elrúdom, el, hogy itt, ami lebaragasztva, az, az micsoda? Jó kérdés. Fogom. Jó, rendben van. Jó reggelt! Jó reggelt! Nakados István, jó reggel. Kihajtam egy órát, és szakmai kíváncsiság, hogy mi változott... A jó, lapet, de, a, a, a, beadom neked a egy e marcit, tett, halljátok egymást. Szakmai kíváncsiság, bocsánat, jó reggelt. Jó reggelt. Jó volt az első Szakmai hogy mi, mi, mi, mi változott, hogy megszűnt a, a harang, meg tökéletesen a hangminőség, meg a hangerő is. Hát összeült egy válságstább, és elkezdtünk gombokat tekergetni balról jobbra és jobbról balra, és... Ja. Eljutottunk oda, hogy szerintünk ez a maximum, amit ki lehet hozni a dologból. De milyen jellegű gombokat változtattatok? Sokfélét. Ebben most nem mennék bele mélyebben, mert ja. akik tudok okay. róla beszélni. Szakmai Szakma, szakmailag van. mindenféle szűrőt, mindenféle hangerőt, mindenféle kompresszort. Ja. Hát, tudom, egyéb szintelési májtás. Tud, kell fókusz, hogy egy olyan emberrel beszélsz, aki annak idején a Rádió q a lelke volt, és amikor a csalócki okay. már semmit nem tudott megoldani, és már most, ugye most egy olyan helyen vagyok, ahol az ember azért óvattal a fogalmazással, tehát most őt nem említem, őt nem hívta, viszont a Marcit felhívta, és ő segített. Nyilagos. Na, kapsz. Nekem az a képzőtött eszembe, hogy próba üzem gépház zaj. Semmi baj nem volt a reggelit idősakkal. Jó, én megőszültem, de hozzá kell tenni, hogy ez a stúdió még élőben nem volt adásban ezelőtt. Ez, ez, ez, ez, ez az, az első. Ez az első utalása. Hát, most ne nekem, van, ég, ég ne, ne kip, nekem, <laughs> <Akkor> én nekem, nekem, ne nekem, ne nekem, csak nekem, ne nekem, nem nekem, ne nekem, ne nekem, ne nekem, ne nekem, ne nekem, ne nekem, a nekem, azok Na, egy zenével is próbálkozom. Ilyen. 061 igazság az, hogy ez önmagában egy olyan túra volt ma 7 órá óta, amiért érdemes volt felkelni. Nem nagyon sejtettem, hogy meddig fogok eljutni reggel, legalábbis ezt az irányt egyetlen nem gondoltam volna, de nehéz lenne most elmondani önöknek egyszerű szavakkal, hogy mit élek át, bonyolultam pedig nem szeretné fogalmazni, mert az úr kerülnek. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Péter! Na! 67szer próbáltak pontosan iteket hívni, és abból 63-szor egy postafiók hang jelentkezett, egy női hang, hogy van az 1431 0030 nem fogadnak több üzenetet. Úgyhogy hál' Istennek most bejöttél. úgyhogy Úgyhogy ez egy óriási dolog. Körülbelül háromszor volt, az, hogy mással beszél, de nagyon sokat kell próbálkozni. Ez nem tudom, meg a Martint, mi ez a postafiók, ez miért jelentkezik, amikor hívlak egyet. Fogalmam sincsen. Képzelde, egy női hang. Igen, ilyen, ilyen nem volt nem a civilben is, majd meg lesz, az, a, meg lesz az kérdezve. Én attól tartok, hogy át van irányítva. Igen, amely, tehát a telefonon is. A, a, és, a az az szintén még a megoldandó problémák közé fog tartozni. Nagyon szoktam próbálkozni, de most bejöttetek, remekül. Hallok az adást, egyébként itt szeretem, Ha hallott, sajnos a 15. kellő rákos palotán vagyok, itt rádió nem jön, de hát két-három ilyen telefon kell hozzá, és a kamerá megyek a lakásban, papírjába. Igen, most már csak a szegényebb hallgatóinkat kell fel szerelni Szerelni valahogy. Az igazság az, hogy Sebestjén Balázs és Jáksó Lászla még sehol az igényedt a világán nem voltak, amikor én a Kaliszó rádióban bevizonyítottam, hogy létezik kereskedelmi rádiózás. Igaz, hogy nem egyedül. Ami most van, az a maga nemében szintén egy olyan páratlan dolog, amit csak tudok kívánni itt reggeli műsorvezető társaimnak. Jó reggelt. Jó reggel, csövő középhegyen is jól jön a bányába, teherautóba, csak egy kérdésem lenne, hogy a zene, az, az is jó jön, csak ugye sztereót keresek, vagy nem biztos, hogy szereó lesz. Köszönöm. Most mi? Szerintem szereó. Ah, no, csak azért éreztem, de akkor egyébként az lesz, hogyha, ahol, ahol jól fogható? Amennyire én az tudom, sztereó az adás, igen. Köszönöm szépen, minden jót. 77, 0877, Arra van adatotok, hogy hánya hallgatnak bennünket most interneten? Mással foglalkoznak. Hánya hallgatnak bennünket interneten? Rövidesen megjön a szám. Ez egy platform, vagy ez az összes, amit mutatni fog? Egy? Tehát te ez hozzáadódnak még mások? Hm? Igen? Boldog új évet kívánok minden kedves hallgatóak, ha Ö... már műség vagy ott, erről Én már két órája, viszont halás. Nagyon bírom, amikor azért... tudja, mint én is akartam önnek jó boldog új évet kívánni, most baromira nem kívánnak önnek. Hol van az előírva, hogy nekem január 6-án boldog új évet kell kívánom önöknek? pillanatra a művész urat a székedbe. Hogyha ha gondolod, akkor ülj ide. Gyere be, fiam! Ülj be ebbe a székbe. De mi? Ülj már be, ne! Páciens? Mit páciens? Azt áruld el nekem, édesem, megvannak-e még a macskáid, mert nem látok Egy neket. macska van. Gyere, azok a... azok. Ö, Hol az... Ez most mi a, de nem a rádióban mondom. De szerinted hol vagyunk? Hogy az én macskáim. Nem, van? az a macska, amit ott hagytál abban a házban, ahol te is laktál, meg én is laktam. Na, hát az csak külső macska volt. Tehát az de hogy érted hogy külső volt? MV, most? mint vendég. Magad, az, de az, én letettem, még jártam na, egy de évig, de még de ő jártam ő ő még ezt, van, mert őt nem lát. Azt nem tudom. Azt átvette az a taxisúr, uh -huh. az István, azt hiszem, a gondnok. Uh -huh. Magyarul, hogyha én nem találkozom vele, akkor az nem jelent jót. Hát az nem, nem túl biztató, de ennyi idő alatt már a macska életnek amúgy is a vége felé járt. S ha már így, így ilyen bátortalan összekötéssel, akkor te hogy vagy, mint nem macska? Na, jól nézel kédesen. Hát erre utolsó pár <gül> hónapra összeszedtem magat. Hát most eléggé gyászos hangulatban vagyunk a karcsi miatt gesztesi. Ja, igen. Azt értem, de most én téged kérdeztem. Te életkorilag 10? Tizen... 10 már elmúltam. Nem, nem, azért mondom, hogy 14 van köztetek. A karcsival? Hát 56, 20. Volt. 20. Én most voltam 76. A, a, de, de akkor igen, mert abban a 70-en nem stimmelt. 20 éve, éve igen. Én eljátszottam azzal a gondolattal, mint minden esetben, tehát ugye olvastam a hírekben, hogy fér el Tehát ugye én az, azon gondolkodtam, hogy egy ilyen szituációt az ember hogy él meg, miközben erről senki nem számol be, mert erről csak odaföntről tudnának beszámolni, nem olvastad-e. Ott a Ferdinát hídnál, ja, rosszul lett, akkor félre Persze, hogy olvastad. Tehát ez mégis hogyan, tehát hogy, hogyan lett? Ez épp ugye elképzelem, mint ahogy el azt is képzelni, amiről írnak, hogy valaki szembe jön az úton, tudod, mint amit olvasnak, hogy az ember megy a, a strádán és szembe jönnek, hogy akkor hogyan viselkedne. Én milliószor eljátszom azzal a gondolattal, miközben hál' Istennek nincs konkrétan ilyen szituáció, hogy szívtromboz kapok, és hogy milyen az, amikor az ember képes még arra, hogy oldalra álljon. De ezt ugye el tudod magadban képzelni? El, el, mert sokszor vezetek én is. De Voltál már te úgy, hogy rosszul lettél vezetés közben? Hát kifejezete rosszul nem. Én például, ha elkezdek álmosodni, bárhol vagyok, soha nem, ö, szóval nem megyek tovább. Vannak pillanatok, mikor azt álmodom, hogy vezetek. Így éjszakánként. De akkor gyorsan megpróbálok fölállni a kocsiba. Ilyeneket csinálok. Na most ahogy, ahogy jön az álmosság, de ez, ez egy egész más helyzet volt, mert ő most csak egy találkára ment a buszhoz, amivel mentek Szlovákiába játszani, úgy tudom. Tehát ez, ez egy sima hirtelen rosszul lét lehetett, amit ne tudjunk meg, hogy milyen. Setesején, ok nélküli. Koltai Robi van itt, aki egy másik stúdióban volt, és átintettem, és volt olyan kedves, és átjött. Azt állult el nekem, hogy a ti kapcsolatotok az egyébként milyen jellegű volt? Nagyon, nagyon Élő. Nagyon, nagyon élő. Úgy de a klasszikus is, hogy éveket de de nem, nem, nem, nem, nem, nem olyan barátok voltunk, de de mindig, a, mindig, mindig tervezett velem valami. a közegből, amiben te jelsz, abban, a színész közegben, abban neked barátodon, van. Hát barátod. Nem is egy. Ki? Hát a Jordán. A lukács, -tán. lukács Andor volt. Nem? Hát nem vagyunk most már. Ez a pálya olyan, hogy És a. Jordánnal mennyire barát? Ne, nagyon erős. Dés. Tehát csak, hogy a. Ezek, Ezek a legkitartóbbak, leg, legmaradandóbbak. Tulajdonképpen a karcsival, meg, meg ilyen telefonbeszélgetésekben, meg tervezett közös dolgokat velem. Tehát, hogy kéne csinálnunk egy... Meg ő csinál egy filmet, vagy, vagy én mi lenne, ha csinálnánk közösen. Tehát erről így, így beszélgettünk, de... a voltál most itt? Igen. És mit idéztél fel? Hát ezt a... Ezt, ezt nem lehet kihagyni, hogy sose halunk meg. Ez keretbe foglalja a mi ismerettségünket, mert életemben először vele hallottam róla, hogy van egy tehetséges srác a főiskolán, aztán figyeltem a nevét, de találkozni az Uránia lépcsőjén, amikor belógtam a filmem egyik x, x vetítésére, és pont jött lefelé a Csarnói Zsuzival, a volt feleségével a lépcsőn. És akkor írtóhelyesek voltak, nagyot beszélgettünk a filmről, ezután ami, ami közeli kapcsolatunk lett, de az igazi mély, az a Megy a Gőzös című filmbe a részeges, piás, szeretőket tartó pap szerepébe ördögi volt. Tehát ördögi volt, ahogy roktönzött, és azután nem akartam elhinni, hogy baj van vele. Mert ő volt a legfegyelmezettebb, mindig órákkal előbb ott tanulta a szövegét, készült, hogy aztán Isteniket improvizáljon. Te mennyire vigyázzal a saját életedre? Mennyire? Te mennyire vigyázzal a saját életedre? Hát... Úgy vigyázok, hogy olyan csinálok, amit szeretek, és azokkal, akiket szeretek. Tehát olyan színházba játszom, ahol, ahol jókat lehet játszani, jó rendezőkkel, akár ez legyen magánszínház. Például most másfél év alatt 50 valahányat játszottunk a Batang Felé című tragikomédiából, amit ketten játszunk, a Szirtes Balázs és Gáli Ildikó rendezte. Nem tudom kihagyni ezt a kérdést, ez a záró kérdés magammal kapcsolatban is természetesen sokszor föltettem, illetve voltak korábban olyanok, akik önként jelentkeztek. Ha 200 év múlva meghalsz, akkor tudod, hogy ki fognak beszélni a temetéseden? Te hogy érsz rá 200 év múlva? Én nem tartom. Figyelj, Robi. Én nem vagyok egy ilyen közeli ember, annak idején a Naiman vállalt ilyet az én esetemben, a Molnár Gálpéterről volt még szó, de a Molnár Gálpéter fogta magát is meghalt, már arra sem emlékszem, hogy ő egyébként ebben az összefüggésben hogyan került elő, de hogyha te látod a saját magad temetését, amiről egyébként a Szilágyi annak idején sokat beszélt, hogy mi lenne, ha támadni és látná a saját temetését, ha ez egyszer bekövetkezik 200 múlva, akkor ki lesz majd ott? Ki mond beszédet? Hát inkább játszanak egy részletet a Sosarumekből, azt szeretném, meg menjen a nagy utazás. Hampasztva leszel, vagy, vagy, lesz a lesz vagy Jó, jó. Kérdésed van. <gül> Nincs a fejedben? Benne. Én már most már csodálkoznék, ha még élve kimennék a stúdióból. Neked halállal kapcsolatos, most független attól, hogy a gesztesi halállal kapcsán voltál itt, de az ő halálától teljesen függetlenül, te a halállal teljesen békében is élsz együtt? A tudattal? Én, egy én bevallom, nem, vagyok, nem illik bevallom, én, én imádok élni. Tehát az imádok élni, imádom, imádom azt, hogy amikor este rossz, rossz dolgokkal fekszik le az ember, és másnap tényleg egy új nap kezdődik, amikor süt a nap, meg, meg amikor felhő van. Mert én mindenféle tervek vannak. Én nem a halál híredet akartam kérteni, csak azt meg akartam Nyugodtan. ennek kapcsán kérdezni. Én nem, csak lényeg az, hogy ne vessenek. Jó, legyen így. Örülök, hogy láttalak. Szia! szia. Jó ja, nekem rövid akarom. Szia! Megott oldom egy A so, visorok megmaradt kísérletének, és holnap is mert találkozunk. Kirejsz